«Та хіба це у мене кінь? Воно ж мишеня лякливе, та запорожцям його й даром не треба. Та вони на такого путь не захочуть не те, що сідать, а й дивитися. Та й у мене, Іване, таке самісіньке, як і в тебе, коростяве, загодоване бахматиня. Це воно тут ще нічого з морди, бо у воді стоїть. А як вилізти з ним на берег? Лишай на лишаєві, кістка на кістці». Та запорожці, як гледять, що на Ливайківці приперли їм таке шкапеня, то стануть плювати на нас через увесь степ від Дніпра до Дністра. А в мого вилобка на очах більма. Спочатку я думав, що то у нього просто якийсь туманчик, коли придивився, аж ні, сліпко-сліпком. А мі чомусь стогне, мовчить-мовчить, а потім ураз як застогне, і я міркую. Та на дідька здалася запорощченкам, о така стогначка. От, як бачу, скаче низовик на ньому натурка, а кінь під ним ой-ой-ой-ой. А мій глушко я вже йому кричав і в одне вухо, і в друге а він мені у відповідь ік та ік, ік тайк не інакше, що його ще й згагага від чогось пече. От курять, скажімо, на оцих наших глушках-стогначках запорожці не куди-небудь, а в бій. А коні під ними, те й чути, що «Ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой, ой, та все ік, та ік, та все ік, та ік». Та після першого бою запорожці обмастять їх дьохтим і полудять з обсмаленими хвостами знову до нас. «Отаке нам буде спасибі». І добре зроблять, бо краще дяки ми у них і не заслужимо. Не те, каже гетьман, зав'юнилося між козаками. Не те він каже, бо не те хоче. Щось він надумав, аби ми залишилися без коней. Не віддамо йому жодного, бо як нам тоді? Наливайківців охопив сказ. У них захрипіли горлянки. Вони почали визвірятися і один на одного, мовляв, саме через того чи того все отак почалося. нетяги стали бити кулаками коней. Татарські бахмати, знаючи, що це відводять душу на їхніх ребрах нові господарі, лише щулилися у воді і чекали, коли вже козаки їх повбивають, і вони мертві попливуть під воронами, до гори животами по Дністру. На це сліпетане. не... Праведне биття своїх родичів, хто-хто, а коріпочка далі дивитися, ну вже просто не міг. Навіть не глянувши на Петра, він задер на лету відшем голову і засурмив до своїх братів і сестер. «Чому терпите? Виривайтеся і тікайте!» Та його родичі немов понабрали у вуха води, мов би їм відібрало іржання назовсім арабськими, мученицькими очима вони лише дивилися з Дністра на коріпочку та здригалися під козацькими вже розпухлими кулаками. «Що ж ви, старвото, робите? Кого калічите? Чим вони вам завинили?» побілів полковник Шостак, що біля нього і над ним побіліло і повітря. «Та хто полковника чув? Дністер кипів і в тому кінському місеві «Наливайківці хіба чули себе?» «Не хочемо тебе, Наливайку! Скидаємо тебе з гетьмана! Повертайся туди, де й був, а ми обернемося без тебе! Без тебе запорожців! Щоб їм віддавати коней! Проживемо без Наливайка і Запоріжжя! Будемо самі по собі! Будемо самі з собою! І самі дамо собі раду!» «Дурні!» Блідим могильним вогнем став підходити Наливайку. «Дурні ви усі, панове, бо не дасте собі ради!» «Боже, навчи нас жити! Де нам хоч трохи розуму?» Шепотів, схилившись над Віслячком, Шаула, і виходило, що він говорив лише віслюкові, а той, киваючи своєю довговислою мордою, згоджувався. Шостак полетів у табір, і ось із табору завозів заговорили гармати і над клекочучим військом перелетіло і розірвалося на тому березі кілька ядер. «Перестань! Перестань!» – не своїм голосом закричав Наливайко, і Семен Оливка погнав на кручу втихомирювати Сашка. Китайці, бачачи таке діло, покинули казани, ополоники і тісто, і гублячи в молочаї капчики, чкурнули за шарабани і більше не виглядали. Раптом, немов над військом, пролетіло кимось невидимим сказане слово. Козаки перестали дохопелити коней і, зціпивши зуби, обняли їх за шиї. Вони обняли їх так, що сірі, булані, вороні та гніді татарські бахмати враз посиніли, задихаючись, і звели очі до неба, обійнявши до судом куріпочених родичів. Наливайківці стали буцати їхні голови головами своїми І правити на течію, на глибину, одністер, на той його сизий у верболозах берег Коні розвернулися і попливли Ніхто з козаків на Наливайка навіть не глянув Не оглянувсь ні на нього, ні на свою, що лишилась на березі одежу та зброю а так, як були, голі та без шабель, обійнявши коней за шиї, залупцювали побистрені ногами, заблещали до наливайка п'ятами. Мокрі козацькі вуса двоїли передніми губами по полясту Дністровську воду, і наливайко, чим далі відгрібалось від нього військо, малів на березі і ставав усе одинокішим. Від неба і води козацькі і кінські голови, що відпливали від Наливайка, робилися зеленими і голубими. А ще на козачі і кінські спини сонце падало так, що козаки і коні ніби перевозили на своїх спинах через Дністер, палаючи вогнища. Вже не дивились на Неливайка і татари. Вони посхоплювались з колін і як були у халатах, так у халатах повскакували в Дністер і розчепіреними... П'ятернями заляпали на вздогін за своїми кіньми. А коли з табору з кручі прибігли Шостак і Оливка, всі чотири тисячі козаків вже золотіли, голубіли та зеленіли за Дністровською серединою. «Гоу!» – крикнув помертвілий Шостак. «Гой!» – просипів Оливка. Військо зносило течією, збивало на кам'яний закрут, та передні вже вибрили на білий вапняковий берег. Задні, лаючи та клинучи, подавали татарам хто батога, хто нагайку, бо татари плавали як сокери, і половина пішла на дно.